Biografii, memorii Biografia unei capodopere O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale Emisiune de Ion Cazaban Într-o seară de iarnă, pe scena Teatrului Național din București, apărea pentru prima oară, mândru de uniforma sa de capitan în garda civică, jupânul Dumitra Chetitircă. Deocamdată cherestegiu unde dealul spirii, deocamdată, dar cine știe, pentru că nu degeaba e adversar înverșunat al jocoilor plin de ambiți și aprig pentru onoarea sa de familist. Cu el se afla amicul politic, ipistatul ipingescu, căruia Dumitrache îi povestește tot. Sfatul amicului îi este de mare ajutor în ale casei, unde consoarta Veta e ca mai ursuză, nu-l înțelege totdeauna, mai ales când e vorba de Chiriac, teșghetarul său, băiat onorabil și credincios. Datorită lui Pingescu, jupânul nu va intra la cremenal în noaptea de pomină, când, din mai nimic, dintr-o încurcătură, este cât pe aci să-l omoare pe monșerul cum izița. fată frumoasă, modistă și învățată, acum divorțată, Ambetată absolut și dorind Măcar o compătimire O amambiți, domnule Când e vorba la o adică De onoarea mea de familist, Rezolv Știi cum e veta mea? Rușinoasă Mie îmi spui, nu știu eu de ce-am vorbit, fi cu patru, de-aproape de tot, mă ști că țiu când erau adică. Lasă-și un până, mă știi că consim la o ne de familist. Când dore de-ntristare, vor turbura vreodată. Să ținim Tu vezi potretul meu Înger, păi, cum am avut onarea, vă comunicam precedenta în epistolă, de când te-am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, sunt nebun! Nebun? Săriți, chiriați, feridone! nu striga, madame, fii misericordioasă, Sunt nebun de amor! Da, fruntea mea mea arde, tâmplele îmi se bat, sufer peste poate, parcă sunt turbat! De câte ori ne gândim la eroii acestei comedii, prin care numele lui Caragiale pătrundea ca autor original în teatrul nostru, înfățișarea li se conturează în mintea noastră adusă de comportamentul și reacțiile lor verbale. Replicile lor, multe din ele, ne-au rămas definitiv în memorie. Când le evocăm, personajele din o noapte furtunoasă sau din celelalte comedii ale lui Caragiale ne apar vorbind... Nimic nu le înfățișează parcă mai bine decât propriile lor cuvinte. Totodată, această înfățișare nu putem desprinde de chipul, de vocea, de gesturile și mișcările primite, de la interpreții care, de la premieră, de-a lungul vremii le-au dat viață scenică. Ei au transmis ceea ce de la început se ziza criticul Dobrogeanu Ugherea drept calități esențiale ale comediei. Un umor, un spirit, un râs vesel și nesilit o observație adevărată, reală și fină. Și au făcut-o în orice epocă și în diferite modalități artistice de interpretare, pentru că au aflat în piesă o pricepere de scenă perfectă, o exactă pătrundere psihică și o vedere limpede a fiecărei mișcări a eroilor săi. Excepționale însușiri cu care tânărul Caragiale se anunța ca un nou geniu dramatic. Biografia unei opere dramatice este condiționată, în primul rând, de existența ei ca spectacol, de destinul scenic, nu odată fluctuant, sub care se impune conștiinței publice. În seara premierei, 18 ianuarie 1879, numele tânărului autor al comediei O Noapte Furtunoasă nu era totuși necunoscut. El fusese întâlnit în paginile unor reviste umoristice ca Ghimpele și Claponul. Dar mai cu seamă, despre Caragiale se vorbise elogios pentru traducerea tragediei istorice Roma învinsă de Alexandre Parodi, jucată la Teatrul Național din Capitală cu un an înainte. Comedia citită încă în noiembrie 1878, la ședința festivă a societății Junimea, stârnise o veselie firească, greu de strunit, printre cei de față, care îi făcuseră o primire călduroasă. Poate tot atunci, unii participanți să fie observat că subiectul ei fusese schițat de caragiale și altădată, la rubrica gogoșii a revistei Claponul, în numărul 7 din 1877. Acolo, jupându Dumitrache și ajutorul său chiriac, apăruseră în germene cu alte nume, într-o anecdotă în care era trasată numai linia principală a intrigii și relațiilor comice. Cetățeanul Ghiță Calup, în mahalaua și gardist civic, este foarte gelos pe cocoana de sale. El are în prăvălie un teșghetar tânăr, anume Ilie, pe care îl iubește foarte mult, căci este foarte harnic. Pentru aceea jupânghiță i-a dăruit la Sfântul Ilie de ziua lui o legătură de gât prăzulie. Când prietenii povățuiesc pe jupânghiță să trimeată în locul la gard pe Ilie, jupânul răspunde... Nu-mi pasă să lipsez de acasă un an de zile. Nu mi se simte lipsa. Ilie să trăiască. Am să-l fac tovarăș la parte. Cetățenul Calup, care îi vine rândul să facă de gardă, cheamă pe Ilie și după multe îi recomandă mai ales să păzească strajnic cinstea Cocoanei. Știi tu, Ilie, cum sunt muierile?" Știu, pune? Ei, aveți, păzește bine." Las pe mine pune. Cât o trei Ilie cinste a în cinste?" A treia zi de Sfântul Ilie, jupând calup care plecase de dimineață ca să stea de gardă până a doua zi, apucându-l peste noapte oarecar dureri, esilis se întoarcă acasă la ceasul unu despre ziua. După ce bate foarte mult în poartă, Ilie, zăpăcit de somn, vine să-i deschiză. Jupând calup, intră în odaie. Cocoana doarme cu fața la perete. Când jupând calup voiește, se culce, Găsește pe ploapă madumisale de dumicaton alb O legătură de gât-prăzulie foarte zgârcită A doua zi jupânul a certat pe elie Că nu-și păstrează lucrurile și mai ales legătura Pe care i-a de ziua lui Însă această mică neglijență O putea fi tocmai un cuvânt ca să nu-l facă tovarăș După a duială. Într-adevăr, chiar în acea zi în casa cetățeanului ghiță Ilie este tovarăș la parte La parte mai mare sau mai mică După cum se întâmplă să-i vină rândul jupănului la gardă Un public numeros, parte informat asupra comediei lui Caragiale Ocupase în seara premierei toate locurile Teatrului Național Fapt rar întâmplat și de aceea consemnat de gazete Ce minune o mai fi și asta Până și logile erau pline Lucru nemaipomenit. Despre atmosfera acelei seri și mai ales despre emoția de debutant autorului, vorbesc câteva rânduri dintr-o scrisoare trimisă de o spectatoare, Zoe Bălcescu Mandrea, nepoata lui Nicolae Bălcescu. Ieri seară am fost la teatru românesc. Rosetești, Maiorescu, Cremniți și noi. Distribuiți între ei Se juca premiera Nopții Furtunoase, Comediei de Caragiale un tânăr autor care se dezvoltă sub aripa proteguitoare a lui Maiorescu. El veni în loja noastră și ți-era zomilă să-l vezi palid și tremurând, blestemând ceasul când îi venise ideea să o scrie. Totuși teatrul era plin și piesa a avut un succes complet și meritat. La sfârșitul spectacolului, Caragiale a fost scos la rampă de Aristița Romanescu și Ștefan Iulian, interpreții lui Spiridon și Ipingescu, într-o distribuție ce mai cuprindea pe Ion Panu Jupându Mitrache, Grigore Manolescu Chiriac, Mihail Mataiescu Rică Venturianu, Ana Dănescu Veta, Ana Popescu Zița. După spectacol, Titu Maiorescu a oferit o masă la el acasă. Părea că debutul de dramaturg al lui Caragiale a fost încununat de un succes nendoelnic, dar încă de la prima reprezentație sala a fost împărțită, au existat murmure ostile și comentariile de foaier au dat de gândit directorului teatrului Ion Ghica. Pentru ca să ne dăm seama de semnificația celor întâmplate după reprezentarea nopții furtunoase și a celor afirmate despre ea în presă, Trebuie arătat că, deși unele modificări minime de dialog au intervenit mai târziu în piesă, deși inițial era compusă din patru acte, discuția dintre Titircă și Ipingescu avea loc în exterior la întretăierea străzilor Marcu Aureliu și Catilina pe Olaviță, iar în ultimul act Casa Jupânului lua foc. Totuși aceste deosebiri nu sunt hotărătoare, textul comediei fiind atunci, în majoritatea decisivă a scenelor, cel știut astăzi. Relațiile amoroase dintre consoarta Veta și teșghetarul Chiriac au deranjat pe spectatorii mai rușinoși din fire, ori pe cei care, fără să fie, se prefăceau uneori din resentimente personale față de autor. Dumnealui! Ei nimic! Trece la posturile despre Marmizon! Dumnealui, hai, jupâne! Nu te-ai mai culcat? Încă nu, jupâne! Acum culc! Somn ușor! Și vise plăcute, onorabile! Iar cuile, iar nu ies ce am vorbit! Fii cu ochii în patru! De aproape de tot! Mă știi că când era mică? Lasă-și jupâne! Mă știi că consimți la onoarea duvitare de familist! Actorul Constantin Notara, referindu-se la acest moment al comediei și la existența unui pat pe scenă, își amintea. Pe vremea aceea, publicul nu prea era obișnuit cu piese realiste și considera piesa lui Caragiale fără perdea. La a doua reprezentație, Ione Ghica a scos patul prea evocator din spectacol și a eliminat finalul atât de cunoscut nouă, final nu numai savuros, dar concludent pentru orbirea iremediabilă a jupânului și moralitatea mincinoasă a lumii sale. Nendenai! Chimbiat! Ce e jupân? Toate le-am lămurit. Bine, de cum că nu mai am ce să zic... Dar să vă arăt ce-am găsit pe pernele patului dumneică, că mă Îmi vine să intru la bănuier Ce ai găsit, jupări? Păi, scoate din buzunar o legătură de gât Frumoasă legătură, deși aș Adon cu a asta e legătura mea Nu o știi dumneata? Hai, bată-te, se bată. De ce nu spui așa, frate? <laughs> Hai, vezi? Uite așa se orbește omul la în Rezon! Dar operația efectuată asupra spectacolului, dacă a mai liniștit poate o categorie de public, n-a potolit în schimb iritarea reprezentanților gărzii civice. Tocmai atunci erau denunțate în presă tot felul de zlăcuri, abuzuri și încălcări petrecute în câteva companii de gardă. Spiritele și așa violente erau mai incinse ca oricând. În fața ridicolului imens în care se zbătea jupându trache și el, capitan în gardă, camarazii săi din sală trec la acțiune fluierând și amenințând. Caragiale a fost salvat din mâna lor de un grup de ofițeri. Pericolul nu l-a speriat pe Caragiale. El cere socoteală pentru amputarea neautorizată a piesei sale, are loc un schimb de cuvinte deloc amabil cu directorului teatrului. Indignat, tânărul dramaturg s-a gândit chiar o clipă să-l provoace la duel pe Ion Ghica. O petiție a sa de protest a rămas netrimisă. Jucată doar de două ori, comedia O Noapte Furtunoasă a fost scoasă de pe afiș. În ansamblu, presa a luat o figură jenată de cele prezentate pe scenă, mimând rușinea și arătându-se speriată de consecințele unui asemenea spectacol. Imoralitatea mediului social satirizat era confundată din credință sau din eroarea unui mod de apreciere critică cu calitatea etică și estetică a comediei. Se căuta minimalizarea importanței sale literare și teatrale. Era considerată drept o farsă oarecare, preocupată de defecte efemere și apărea evident că se dorea anihilată tocmai virulența ei satiric. Deși a avut mari rezerve cu privire la rezolvarea situației personajelor în comic și la morala ei, Ion Slavici a fost unul dintre puținii care au prețuit piesa. Un tablou de moravuri zugrăvit cu deplină iubire de adevăr și cu multă putere intuitivă. Ea ne arată caractere adevărate și bine descrise. Aceasta îi dă dreptul de a fi. Din cronicile apărute la premieră, reiese că interpretul lui Jupând Dumitrache era citez, nehotărât și nu știa ce să facă cu rolul. În scenele de furie sângeroasă dovedea mai ales multă opintire spre a face pe public să râză, dar nici o urmă de sentiment adevărat. În spectacol era vizibilă nesinceritatea sentimentelor lui Chiriac. Fiind limpede că atunci când ia șpanga de este falsă, nu vrea decât să sparie poveta. Un mod de a prezenta personajul care s-a păstrat până în vremea noastră. Care face să zică să murai? Bine ar fi să poată muri omul când vrea, dar nu moare nimeni de Da dacă eu voi muri? Îi spanga! asta? Nu te las, să știu eu cine ești, nu te las, nu voi să ți să tragă moartea te de la lasă, mine! Să să mă las! dacă vrei să te omor, omoară-mă întâi pe mine! Chiria, nu ție milă, ție de mine! Toate, toate de un an și mai bine le-ai uitat într-o zi, chiria. Tocmai pentru că nu ne am uitat! Vreau mai bine să mor! Dacă nu mai este nimic între noi, spune-i, atac cum să mai trăiesc dacă mă lași? Dacă nu mai mă vrei? <gânt> Tot mă sunt eu. Mai bine, lasă-mă! Adio viață! Lasă-mă! Vrei să ești nebun? Da, sunt nebun. În ce privește pe Ipingescu, s-a relevat expresivitatea sa scenică realistă, faptul că a fost nu o imitație, ci o creație, după cum își amintea publicistul Nicolae Petrașu. Lectura ziarului Vocea Patriotului național era edificatoare pentru verba și fantezia comică a actorului, devenind un moment de referință pentru viitorii interpreți ai rolului. Cu tărăgănarea silabelor, căzând unele peste altele în chip cu totul neașteptat, Sărind interpunctuația și oprindu-se tocmai după cuvântul de dincolo de punct Ei, bravo. -s. aici a adus-o bine A mâncat Sfânta Constituțiune Adică cum s-o mănânce? Stai să vezi că spune el Sfânta... Da, Constituțiune Și mai alis, cei Din masa poporului E, e scris adânc Ba nu e adânc deloc Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui Să nu mai mănânce nimeni Din sudoarea bunioară a unuia Ca mine și ca dumneata Care suntem din popor Adică să șează numai poporul la masă Că el e stăpân e, Așa mai vii de acasă Bravo! Zi Stai să vezi. Acum vine un ce și mai tare. Eh! Am mâncat poporul mai ales, este o greșeală neiertată, ba putem zice chiar o crimă. Hm? Știi că și aici lovește bine. Da! Și ne mănâncă poporul să meargă la criminal? Apoi de ce scrie el, Siracu? Hm, da, e înainte că îmi place. Ba putem zice chiar o crimă. Nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvâr colește sub disprețul străvitor al opiniunii publice. Cu toate urletele a celor ce, cu nerușinare se -i titulează sistematicii Opozanții ha, ha, ha, ha, i au fundat! Actorii erau îndemnați să caute înfățișarea meseriei personajelor, să se arate în rol cu identitatea dată de dramaturg în mediul lor de viață, condiție elementară pentru realismul scenic al epocii. După cum scrie Șerban Cioculescu, care timp de decenii și-a consacrat cercetările activității literare a lui Calagiale, cu o noapte furtunoasă se deschide în teatrul românesc o eră nouă. Este data care marchează începutul unei literaturi cu totul originală, cu moravuri și cu tipuri specific locale. Iar aceasta nu putea să nu se reflecte și să nu aibă consecințe artistice durabile în planul creației scenice. Deși prin unele preocupări comune, personaje sau replici chiar, care trimit la altele asemănătoare din comediile lui Faca, Bălăcescu, Alexandri, piesa de debut a lui Caragiale continuând tradiția încă de dată recentă pe atunci a comediei române, ea își face totuși remarcată vitalitatea proaspătă, calitatea superioară a viziunii satirice folosind procedee variate de ridiculizare, ironia tăioasă, caricatura acidă. Comedia carageliană fixează existența unui mediu social într-o perspectivă mult mai profundă decât s-a observat inițial, pe dimensiunile sale etice, imoralitatea din patria cea mică a jupânului Dumitrache și politice, definite în grotescul imposturii demagogice. Da, amândoi recomandații se complimentează și își dau mână. Tocmai astă seară citeam în n-ai în gazeta dumneavoastră Cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran Ei bravos, îmi place Bine combatese reacțiunea, nu pot să zic Știi, cu verde, românește Să vă ajute Dumnezeu ca să scăpați poporul de ciocoi Domnule, Dumnezeu nostru este poporul Box populi, box dei nu n-avem altă credință, altă speranță decât poporul, nu n-avem altă politică decât suverenitatea poporului, de aceea, în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontării tuturor cetățenilor, ori tot să muriți, ori tot să scăpăm. Bravo, să trăiești! Vorbește abitir, domnule, ăsta-i bun de dipotat. lasă-l, că ajunge el și dipotat, curând, curând. Cum combate el, poate să ajungă și ministru. <gri> Caragiale cunoștea prea bine mediul de viață și tipurile prezentate pe scenă. Mulți au fost surprinși de acuitatea observației concrete, dovedite în relieful expresiv al personajelor sale. La întrebările iscoditoare, în legătură cu izvoarele sale de inspirație, Caragiale mărturisea că ar fi transpus în intriga piesei elemente de biografie personală. Mă, rică sunt eu, spunea autorul prietenilor săi, și fabula cu o doză de umor, cum a fost bătut grozav de mitocan și a pierdut ochelarii, a făcut apoi cunoștință cu mitocanul și așa mai departe. Dar jupându-mi trache, nipostaza sa militară și politică, mai are un model posibil în persoana lui Guță Cotoi, capitanului Caragiale din vremea când acesta n-a putut evita unele încurcături cu garda civică relatate într-o schiță memorialistică. Capitanul meu, domnul Guță Cotoi, odinioară sergent la pompieri, era un tip de haidama care fusese apoi pe rând birjar, cârciumar, binagiu, samsar de slugi, spion de poliție, bătăuși, și acum, în sfârșit, urmând unei vocațiuni irezistibile pentru viața politică, se declarase pe față pentru guvern. Era un agent propagandist rabiat groaza crciumarilor și a altor uh, case publice, spaima birjarilor, lăutarilor, flajnetarilor, alunarilor, salibgiilor și a tuturor câți îi picau înainte în momentele de arțag contra ciocoilor. Dar aminte om plăcut, deștept și vesel. Întâlnim în acest text preocuparea lui Caragiale pentru evoluția din trecut a personajului, preocupare reluată în sensul parvenirii sociale a jupânului Dumitrache într-un proiect de piesă Titir Sotirescu și Compania gândită prin anii 1905-1910 în care datorită perseverenței și ambițului său jupânul ajungea senator guvernamental. Chiriac și Spiridon prosperau de asemenea și erau aleși deputați. Ipingescu urca prefect de județ, Rică Venturiano era și el deputat și proprietarul ziarului Alarma. Oprită pe scena naționalului bucureștean, o noapte furtunoasă s-a jucat însă în turnee și în spectacole de beneficiu. În ianuarie 1882 a avut loc premiera ieșană. În octombrie 1883. S-a reluat în capitală într-o versiune în patru tablouri, apoi a fost reprezentată și la Craiova. Nu peste multă vreme, nume noi de actori vor apare în distribuție reușind interpretări de neuitat. După moartea prematură a lui Iulian, în ultimul deceniu al secolului trecut și în primele ale secolului nostru, Ipingescu este jucat de Nicolae Hagiescu, care încearcă fără deosebit succes la public să propună altă viziune a unui ipistat mai spălat, și de Ion Brezeanul, despre a cărei concepție interpretativă, însuși Caragiale scria cu încântare. Uitați-vă la nenea Naipingescu, Ipingescu, gravul ipistat. Cu cât tact și cu câtă discreție știe el să cultive amiciția cetățeanului Titircă și stima întregii familii a acestuia. Cu câtă seriozitate desleagă el la sfârșitul piesei încurcătura când recunoaște pe romanticul publicist. Ipingescu, acest tip de farsă groasă, se ridică prin interpretarea sobră și rafinată a lui Brezeanu la dignitatea adevăratei comedii. O realizare actoricească strălucită, care se include obligatoriu în cultura teatrală a rolului și pe care nu poate ignora din documentarea sa actorul contemporan. Unorabile! <fie> Știi cine e tânărul ăsta? cine Asta e el care scrie la vocea patriotului naționale Nu mă nebună Bărăul? Hii, Fuscă mor Păi ce crezi? Chiar el însuși în persoană e băia bundainoștrie din popor mm. El combate în articolul de astăzi, iară. știi, cu sufragiu Ibraus, ah. apoi de să facem cunoștințe cum e amoreza, cu zița da. mai unde a fost să iasă norocul În zona, aia ziceam și eu Honorabile domn da. eh, permite pentru ca să-ți prezant Pe cetățeanul Dumitra Chititircă Comersant, apropitar și capitan în garda civică da. eh, E dai noștri ah, eh, Da, da sunt încântat Merci de, de, de cunoștință Mersi este cetățeanul Ric Venturiano ah. Am judiciar Student la Academie Învață legile Și redactor la vocea Patriotului Național Ierai noștri Ce să mai vorbim, îl știi Da, da. da. Timp de câteva decenii, Veta se arată cu simplitatea și adevărul sentimentelor, Maria Ciucurescu neurmărind să o facă ridicolă cu orice preț. Veta era jucată, după spusele lui Victor Eftimiu, cu o mare autenticitate, ca o femeie îndrăgostită care ofta, cânta, suferea și se bucura sincer. Astăzi, unele actrițe ale teatrului nostru sunt ratrase de această tradiție scenică valoroasă și redau cu maximum de firesc, sentimentele și comportarea personajului. Noapte bună! Țăra cu spirit, doar. Nu știe ce pe sufletul... Nu știi că râde de mine Eu... Eu și noapte bună Deacă Nu vrea oamă Nu vrea Dragoste cu sila nu se poate Nu i mai place? Nu mai vrea. Bine, nu o să mor nici eu. De unde ești? Poate e mai bine că s-a întâmplat așa. Nici ah, mai dat Dumnezeu omului fericire dacă eu să iau o ia înapoi. Nici nu moare omul cu nefericit. Nici am mai trăit să ajung la așa ceva. Vine. No. Nu mai voi să mai fiu proast. Dragoste cu silă! Nu se poate. De la Petre Liciu a rămas menționată în cronicile teatrale... Imaginea unui Rică Venturiano tremurând ca Varga, copleșit de o frică vecină cu leșinul. Semnele lașității și, și nimicniciei personajelor se vor perpetua cu o adresă satirică precisă, asimilate în caricatură incisivă și în alte interpretări mult apreciate. Madame, sam pardon! Scuzați, cocoană, considerând că, adică vreau să zic respectul, pardon, sub pretext că, și pe motiv, scuzați pardon. Bine, pardon ca pardon, dar te rog, dacă ții la piele, dumneitale, este este duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că, Doamne, ferește de te-o călca, aici bărbatul meu, mitocanul. De... Scuzați, pardon. Apoi, zău, nu știu ce să mai alege de dumneata. Bărbatul meu suferă grozav de gelozie. Și în stare a fi capabil să te omoare. Să mă omoare? Deja, alaltă ieri seara, ai avut noroc de-ți a tăiat drumul câinii și nu te-a lăsat să intri în ulița noastră. Dumnea dumnealui, a sui repe de sus, a deștepta pe chiria. Chiriaș? Da, deci ghetarul nostru. Și au ieșit amândoi, unul pe Maidan și altul pe la poartă, ca să te prinze în uliță. Încă chiriașul și le vor <cute> Dar până să iasă <cute> ei, dumneata <a> fugi fugit. <cute> le vor veru? <cute> mă dă-am, vă rog, să-mi da drumul de aici de urgență? E, știi că îmi place. Ce te țiu eu? Du-te, ușa e deschisă Du-te repede, își bagă de seamă la poartă Să nu dai piept în piept cu lui. Că de acum încolo trebuie să se întoarcă acasă Apucă pe Maidan și ești de vale spre Antim Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu Că te cunoaște Și cum te vedea, zău te umflă Nu umflă? Ocoană ești o damă venerabilă Profii de ocaziune să vă ruga să primiți asigurarea în alte estime și profundul respect cu care am onoarea fie a domnului voastră prea spus și prea plecat, Rick Venturiano, arhivar la judecătoria de pace și circunstitia de galben, poet liric, Colaboratori la ziarul Vocea Patriotului Naționale, publiciști și studiinte în drept. În drept, în strâm, ce-mi pasă mie? du totodată ori s-a făcut pe semne de un conflict. Nu, nu, eu sunt june cu educație, nu voi să în niciun conflict. Apoi atunci du-te, ce mai stai? Mă duc, scuzați, pat-o în bolsă. Haide! că i-am văzut eu ca cu Ia-i casă, chiriat! domnul domnule, mai nenorocit Și dumine tale a fost Fungi, Fugi că te omoască Se repete să fugă pe acolo Dacă nu eu ajunge ce ei dai Eu să de Are de un juie român În primul al existenței sale De pe 25 de roze și jumătate număr 26 de plin stocul la Sfântul Andrei Scapă-mă! Da, dar pe unde? Ah, pe fereastră asta pe scena Teatrului Național din București, unde din ianuarie 1906 se reprezintă în regia lui Paul Gusti versiunea ultimă în două acte a comediei, o noapte furtunoasă este sursa unor creații memorabile și pentru Ion Petrescu Dumitrache, Nicolae Soreanu, Venturiano, Maria Giurgea Spiridon. La Iași, actrița Atena Georgescu devine sinonimul scenic al Veta. Iar Vernescu Vâlcea convinge cu o interpretare de profundă a jupânului, care poartă în felul său de a fi un mediu social și o atmosferă, un dumitrache înțeles în ipostaza aproape tragică, violent și chinuit de obsesia onoarei de familist. Rezonanțe peste timp ale acestei interpretări s-au putut regăsi implicate în viziuni regizorale și actoricești moderne. Uh -huh. Unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple un așa ceva uh -huh. Ne ducem, cedem la o masă mai la o parte, cedem cât cedem Ce, pe comedia uh -huh. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi Și pe cine gândești că văz la masă în spate e, e, Pe bagabondul? Pe coate goale, doamne, Ai, pe nu... moftangiu, pe mațe frite, doamne Fire al dracului, oh. pungaș! Bagabuntul nenei cu sticlele noi, cu giubinul în cap și cu basmaua Ea ca așa scoasă, cum m-a văzut? Că trebuie să fi fost schimbat la față, știi ei, cum ei, sunt ei. eu, că mă necășesc Cum m-a văzut a sfeclit-o A întors capul încolo și a început să bea din țigări E așa? Niznai, adică la... Mă cu coada ochiului Mă-ntorc eu iar la loc și mă fac că mă uit la comedie Să-ntoarce și bagabontul iar cu oci la cucoane Mă uit iar la el, iar se-ntoarce în gurul mă întorc iar la comedie, iar să uite la cucoane Mă uit iar la el, iar se-ntoarce gurul Mă-ntorc iar la comedie, iar să uite uită la cucoane e, Ia ca așa m-a fiert fără apă toată seara Hai, în sfârșit În sfârșit plecăm Coate goale după noi era să mă întorc în poarta Iunionului Să-i zic numai Ce poftești, mă, măsioșii S-a și eu m-am biț M-am gândit, eu Negustor <gântu -i> Să mă pun în public Un bun, ca ăla, știi, nu faci <gântu> E Pe urmă? Pe urmă s-a ținut iar gaie după mine Până la stabiliment? Da, până la stabiliment S-a ținut după mine până la răscruci Și <gântu> unde vrei să pui spre cazarmă? Ce zic. <gântu -i> eu? Hai de dracii, haide Să intri tu pe strada lui Marco Aureliu Arcatilina și las. Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă Să primi trebuit pe Chireac Pe partea de din dos pe Maidan Să iasă înainte și o să le iau pe la spate Să-l apucăm la mijloc Pentru ca să-l întreb Ce pop și pop deși mă, musiu, mă? <sus> Și să-l Și un fol. Zăce mi-a ajutat. Sunt ai mei favoriți. Prietac care nu mi-a ajutat. Despartire. La prăt. Să, -mi păi să fi povteam de la despartire cu lacrimăzi. Ca cât mai. O exageriză prestigioasă, semnată de nume ilustre: Titu Maiorescu, Dovrojan Ughiera, Eugen Lovinescu, Ibrailanu, Ion Marin Sadoveanu. Pompiliu Constantinescu, Șerban Cioculescu, s-a interferat și s-a fertilizat reciproc, chiar dacă nemărturisit, cu punctele de vedere scenice vehiculate în timp. Pentru Gherea, importanța comediei în ansamblu operei dramatice a lui Caragiale rezidă în forța satirică, în interesul tipologiei ce manifestă un mahalagism sufletesc și moral, caracteristic burtăverzimi îmbogățite, Pusă pe parvenire Disprețuitoare și brutală Am mers fine în raie E aca niște papuci Niște scârța, Scărța pe hârtie Știm noi Mănâncă pădatorie, bea păvăresie, trag lumea pe sfara cu pișchiar Și seara să gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochi. n să mai ieși cu o femeie pe o uliță ca să ia bagabonții la ei după dumneata Un ăla un, un prăpădit a împloiat N-are chioară în pungă și să ține după nevestele negusturilor să le spargă casele doamne e, Nu se ia după toate șupându-mi, trache. Despre originalitatea comediei, originalitate de fond fundamentată pe autenticitatea inspirației, a scris Titu Maiorescu și nu numai el. Și alte aspecte ale creației dramatice care caragialiene au preocupat de-a lungul vremii. Pe Eugen Lovinescu, limbajul, o limbă specială, inestetică și trivială, dar plină de realitatea trăită. Pe Ibreleanu și Cioculescu, expresivitatea numelor personajelor, măști sintetice cum le socotea Mihail Sebastian, pe plan existențial, lumea lui Titircă, a vetei și ziței, este pentru Ion Marin Sadoveanu sălbatecă și tristă. Pompiliu Constantinescu examinează personajele din unghiul dublu, din care le-a privit și caragiale, al categoriei sociale și sufletești, esența lor morală constând în egoism, manifestat la toate nivelele și cu precocitate, un egoism încadrat în conștiința colectivă tranzacțională. Hai, hai să rutăm încă o dată, hai. hai. Judă-te, de ce culcă. Mâine ai să ieși la exerciții? Ai uitat că trebuie să te scol până în ziua. Oh, bine zici. Puh, cum să ui, să poate? Mine trebuie să mă scol la patru ceasuri. Eh. Are să fie gornisul, să mergem să luăm doi oameni din companie ca să ridicăm pata che de la Suntrefterii. Apoi mi-a spus lirita asta că e bolnav de lingoare. A ce treabă aveau cu boala lui și eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. În am pe listă, trebuie să se prezinte la exerciții. La, la, la. Domnule Musiu, tot aici ești? E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o pune mâna pe minnatate, o te O Omoară? omoară scapă, băiete, scoate-mă de aici, pune să ies, pe aici! Nu se poate, o de, -aia de acolo răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlniști cu ei piept în piept? Nu, nu voi, dar atunci ce e de făcut? Existența mea este periclitată. Voi să scap, scapă-mă! Îți dau și trei 3 sferturi de rublă. Trei sferturi de rublă, 6 pachete de tutun. Te scapă. Cum? Pe unde? Spune, mi uite, că mi-e grabă? vine scena horile. Tu aici. Eu mă duc cu în o dăiță, ușa care dă în scară Cum îi vedea că se urcă sus, te chem în odeaie. Închide mușea de la mijloc și când ori intra cu toții aici, îți dau drumul pe dincolo, pe scară Te cobor și ieși le vede pe poartă Lasă că te scap, nu n-ai grijă Dar tu-te de grabă Apoi nu-mi dai? Ce? Ce mi-ai făgăduit? Ba da, îți dau Se caută în toate buzunarele și completează suma din mărunțele Spiridon o să cotește cu scumpătate Băiete! Tânărul, știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenință? Va bine că nu, dacă nu-i știu eu păpara lui Jupânu He -he, Lasă! Dacă nu-i putea scăpa a? Ai să vezi și-mi natal, ce! De ce-i zice lui Titir că-i mărea? Nu, nu voi să vă scapă, mă! E, lasă, dacă-i putea, te scapi, o firește A, a auzi o pe scară! Se suie! Aleargă! scapă mă la, la, la. La, la. În perioada dintre cele două războaie mondiale, interpretarea piesei se limitează de obicei la cultivarea comicului de situație și pitoresc de limbaj, la caricaturizare marginală, vădind circulația comodă a soluțiilor scenice stereotipe. Mihail Sebastian, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Victor Eftimiu, printre alții, își manifestă răspicat nemulțumire. O excepție ar fi încercarea făcută de Sica Alexandrescu, în 1937, la Teatrul Comedia, realizându-se un spectacol cu actor de primă mărime, Maria Filoti, Silvia Dumitrescu, Maximilian, Timică, Iancovescu, remarcat pentru unele nuanțări inedite ale tipurilor și pentru fidelitatea sa în reconstituirea ambianței materiale. La începuturile teatrului nostru socialist, după montarea de prestigiu internațional a scrisorii pierdute din 1948, Sica Alexandrescu prezintă în anul următor, la deschiderea stagiunii, o noapte furtunoasă pe scena naționalului bucureștean. Interpreții premierei au fost Alexandru Giugaru, Giupându Mitrache, Marcela Anghelescu-Ipingescu, Nichei Atanasiu Chiriac, Constantin Dinescu, Spiridon, Radu Beligan Venturiano, Silvia dumitrescu timică Veta și Eugenia Popovici-Zița, dar unele roluri au fost dublate și chiar triplate în cursul acelei stagiuni. În ciclul comediilor lui Caragiale, pe care îl pregătea atunci Sica Alexandrescu, o noapte furtunoasă a fost o realizare scenică de maturitate, după îndelungate și pasionate căutări, începute de regizor încă din tinerețe. O cunoaștere temeinică a textului dramatic, era însoțită cu o documentare multilaterală, acoperind o arie largă de informație, sociologică, literară, culturală, spectacologică. Prin raportare la interpretările trecutului, intrate definitiv în istoria artei noastre scenice, regizorul a renodat firul unei tradiții fecunde, o tradiție regăsită, dar și revăzută dintr-o optică proprie. Fiecare moment era lucrat cu amănuntul unei compoziții de gen. Toate personajele erau caracterizate prin tendința de parvenire, prin falsitatea și imoralitatea lumii din care fac parte. Comicul era de caracter și de moravuri. Satira se infiltra abil în portretizarea personajelor. Cuvântul era elementul expresiv principal, obținându-se tabloul critic de ansamblul al unei epoci. S-a luat bagabonțe și până ta? S-a luat și să ia. Ei, și cum ești dumneavoastră. Nu, am ambiț, domnule, când e vorba la o adică de onoarea mea de familiști, Rezon. A, păi să știu de bine că intru în cremenă. Să mai văz eu numai că să ține bagabon tot după mine și las. care bagabon? Ea ca un bagabon de unde îl cunosc eu. A, păi, dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabon? asta e. O vorbim și bașca ne înțelegem. Da ai dreptul Nu știi ce mi s-a întâmplat Hă. Nu știi cum o să pe mine De două săptămâni de zile Lucă-mi e frică de ceva Adică de nefastă mea Să nu... Ai, dade, cu anaveta mie mi îmi spui, nu știu eu Locă mi e frică Dar am ambiți, domnule Când e vorba la o adică De onoarea mea, de familie rezon. Băga, bond, când bine zici, începuse să-mi spui istoria. Stai, să iau de la cap. Stau. Și domne, dacă l-a lăsat a secolului, a mers la grădină la Ion. Hm. Eram eu, cu mea și, cum n-a Ne punem la o masă ca să vedem și noi medilele de le joacă Ionescu. Trece așa, preț, ca la un sfert de ceas și numai și mă pomenez cu ăla, acum. Bagabonde de amploiat. De unde știi că era amploiat? După port nu semăna afine cu stori. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comenzi. Și-a derezimat într-un pești, șade, șane, șade și se uită lung și galiș la cocoane. Și, uite, și eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. cocoanele, nu că să mai ședem, că încă nu s-a expravit comedia. Încep să mă încruntez la vagabondul, și mai că venea să-l cârpez, dar mi era rușine de lume, Eu, de ne Să mă pui în public un coate goale, nu vine bine. Hmm. Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă se închisesc de el bagabontul cu ochii zgăiți la cocoane. bancă își pune și ochilarii pe nas. Tee! Frate, naie, să fi fost el aici să mă fiarb așa, că i săreau ochilarii din ochi și Giobano din cap de... Auzea când în, <coughs> <Rezum? coughs> <coughs> <coughs> în ultimii ani, o noapte furtunoasă a apărut în numeroase soluții interpretative unele meritând să fie citate, axate pe comicul de comportament și violență ridicolă, ca la Baia Mare în regia Magdei Bordeianu, pe grotescul denunțător al relațiilor dintre personaje și al fizionomiei morale, cum a văzut-o Nicolae Scarlat la Târgu Mureș, pe caricatură bufonă și clovnescă, ținând de o anumită tradiție de reprezentație populară la teatrul de comedie. Teatrul radiofonic i-a dat prilejul tânărului regizor Alexa Visarion să prezinte auditiv o noapte furtunoasă pe care, după cum declara, o înțelege ca pe o oribilă tragedie în ghilimele. Contribuie la transmiterea acestei viziuni o distribuție din care fac parte Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Victore Benciuc, Virgil Ogășanu, Florin Zanfirescu, Dorina Lazar și Mariana Mihuț. La o ascultare atentă, urechea percepe ghilimele ironiei în care este așezată continuu și se închide o lume fadă cu o existență mimată. Eu? Nu. No. Spiridon mi-a La... spus. Am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul. L-am cusut. Mersi. Pentru puțin. Poarta... Am închis-o. Bine. Am la, la, la, la. La, la, la. nimic nu mai să-mi poruncești. Eu să-ți poruncesc dumitoare Să-mi poruncești, firește Nu mi-ești Nu se-mi în casa dumitoare cu simbrie Bine? Bine, domnule Chiriac Bine Zi înainte că n-ai zis destule Ei, De ieri seara până acum Cum ai petrecut? ți mai bine așa? Da Îți pare bine de ce ai făcut? Nu mă știu să fi făcut nimic dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Mâine se rămerge la Union? Dacă vrea lui să mergem, trebuie să merg, firește. Ca să te curtezi cu amploiatul din tale? Domnule, domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat. Eu, eu te credeam pe dumneata mai deștept. Jură-te încă o dată. Să mă mai jur, eu... Nu m-am jurat? N-am plâns? Cu ce m-am ales? Nu mă mai jur pentru că nu mă crezi. De plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. <gângătă> dar sfârșit, sfârșit nu strici dumneata. Eu stric. Nu trebuia să îmi pui mintea cu un copil ca dumneata. Da, a zic și eu că mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i sprăvim odată. Am isprăvit Jură-te și... Ce folos? Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielele, lui decât în jurământul meu Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine și pe mine și pe dânsul Da... Foarte bine ai făcut să nu mă crezi Așa e Eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să râs de dumneata eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa și tărăsc pe dumnealui pe la grădin ca să mă curtez cu alții. Eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din prefăcătorie. Totdeauna alta ți-am spus și alta am gândit. Te-am mințit, te-am amăgit. Am râs de dumneata atâta vreme eh, Acum bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii Ca să vezi cine sunt De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine <hătă -i> Las. ce a fost a trecut Bun Te duci? La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? Nu mai zice dumneata Cum poftești să zic? Cum ai zis până ieri? azi azi. Ieri a trecut. Și nu vrei să se mai întoarcă? Nu. Veto. Nu, nu, nu. Lasă-mă. Subtilitatea comentariului onomatopeic relevă veritabila condiție umană a personajelor de dincolo de cuvinte, iar participarea sonoră a ambianței în contrasens, în contraefect, dezumflă aparențele. Angel Radios. Ah! Angel Radios. Cine? Precum am avut pomoarea, vă comunicam, a mea epistolă, de când te-am văzut întâi pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, Ulea, sunt nebune. nebun. Nebun. Sărăți! Chiriați, firicole! Nu stricam Domnule. Sunt nebun de amor. Vai de mine. Da, fruntea arde. Tu mi O comparație este posibilă între două maniere distincte de interpretare a rolului Rică Venturian. Radu Beligan îi revela total anulitate, tratându-i caricatural impostura și cabotinismul. Am scăpat până acum, Sfinte Andrei scap măștea cu încolo, sunt încă june, geniu bun al venitorului României, protege-mă, și eu sunt român. Oh, ce noapte furtunoasă, oribilă tragedie! Ce de peripețiuni? Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schere Mă țiu binișor de zi și ajung în capătul binarii. Destinul mă persecută implacabil Scherele se înfundă. Nici o scară Cocoa n-a persidă mă indusese în eroare Vreau să mă întorc și de orata pe inimici venind în fața mea pe schere O iau înapoi fără să știu unde merg Mă împiedec de un butoi cu țiment o inspirație, Eu ca de întotdeauna inspiraţiune. Mă ascunz în butoi, paşii inimicilor se apropie în fuga mare. Mulţii îştrechiute pe lângă butoi meu înjurându-mă. Eu ca june cu educaţiune mă facă nauz. tot se departează, Auzi un zgomot, strigă te de le femeie în fi n-o apoi cu încetul se stinge, Totul rămâne într-un silențiu lugubru Numai din depărtare se aude de, de la stabiliment Bătând 11 și 20 o Oră fatală pentru mine Ies biniștor din butoiul meu Mă trezesc de-a pe și mă pomenesc înapoi aici. Ce să fac? Pe unde să ies? Îmi trebuie o inspirațiune ingenioasă Da! Am găsit-o! Să ies pe ușă. Merge repede în vârful degetelor la ușa din fund. O deschide. Afară în sală e beznă. Obscuritate absolută. Ah, ah, auzi, pași! Vine cineva pe schere. Se repede la ușa odăilul Spiridon. Aici. Spiridon intră și se lovesc amândoi în piept. Cum ai speriat? Virgil Ogășanu dă lui Venturiano un aer lunate cu un debit mecanic care trădează uneori, odată cu vidul mental, o derută de începător fără îndemânare de plină în impostură. Am scapat până acum Sfintea Andrei scapă mă și de acum încolo Sunt încă june Geniu bun al denitorului României Protege-mă Și eu sunt român O oh. oh, ce noapte furtunoasă Oribilă tragedie Ei, ce de peripețiuni Ies pe fereastră Și pornesc pe, dibuite pe schele Mă țiu binișor de zid Și ajung în capătul Binalei Destinul mă persecută Implacabil, schelele se înfundă Nici o scară Ocoana perfidă Mă indusese în eroare Vreau să mă întorc și deodată aud Aud pe inamici venind în fața mea pe schele O iau înapoi fără să știu unde merg Mă împiedic de un butoi cu țiment O inspirație. Eu ca poeta mă întotdeauna inspirațiuni M-a scuns în butoi Pașii inamicilor se apropie în fuga mare Mulți înștrechiute pe lângă butoiul meu Înjurându-mă Eu ca ajune cu educațiune Mă fac în auz Tot se îndepărtează Auzi un zgomot, strigă de țipete de femei În fine, oh, o împușcatură Zgomotul apoi cu încetul se stinge Totul rămâne într-un silențiu lugubru Numai din departare se aude orologiu de la stabiliment Bătând 11 și 20 Oră fatală pentru mine Ies binișor din butoiul meu Mă trăsc de-a pe schele și mă pomenesc înapoi Aici ei, ce să facă? Pe, pe unde să ies? Fiecare generație de spectatori poartă cu sine imaginea acestor personaje și a lumilor satirizate de caragiale, așa cum au fost întrupate prin ființa, talentul, gândirea marilor actori de care teatrul nostru n-a dus niciodată lipsă. În ultimile decenii, imaginea scenică a personajelor caragialiene a devenit mai complexă, articulată din multitudinea concepților interpretative, din varietatea substanțială a opțiunilor stilistice. Opera lui Caragiale își dovedește vitalitatea și forța de stimulare creatoare în succesive momente ale artei spectacolului românesc. Experiența teatrală prestigioasă, obținută în montarea comediei caragialiene, se integrează ca o contribuție artistică originală, remarcabilă, în contextul culturii noastre Ați ascultat Biografia unei capodopere O noapte furtunoasă De Ion Luca Caragiale Textul prezentării Ion Cazaban Au citit actorii Aurel Choranu Sorin Gărgiu